коли перші, до яких належав наш земляк, учений і мандрівник Миклухо Маклай, доводили, що всі раси походять від одного корення, а другі, запевняли, ніби кожна раса має свій окремий корінь походження. Як відомо, погляд полігеністів, котрих заперечувала передова європейська наука, став псевдонауковою теорією, що на неї спирались імперіалізм і расизм. Мовляв, сама природа створила людей різними, вищими расами і нижчими, з яких одним судилось панувати, а другим підкорятись. Навряд чи можна, говорячи про співвідношення між національними мовами і їхніми діалектами, категорично твердити, як це робить Лисенко, «місцеві діалекти – це колишні мови племени народностей», Об'єднані в період утворення націй в єдине ціле, вони становлять певну національну мову. Виходить, ніби національні мови виникли тільки внаслідок об'єднання діалектів одне ціле. Тим часом, як Маркс і Енгельс кажуть, що в усякій сучасній розвинутій мові природно виникла мова піднеслась до національної мови лише почастий завдяки концентрації діалектів в єдину національну мову, замовлену економічною і політичною концентрацією. Отож, принцип інтеграції у такому питанні не може бути абсолютний. Тут не слід забувати і про диференціацію, коли єдине плем'я, предок якоїсь народності, що згодом розвивається в націю, у своєму історичному розвитку, розпадаючись на споріднені племена, втрачало і єдину для цілого племені мову, з якої діалектично розвивались і діалекти. За доби формування, а далі і розвитку нації зі споріднених народностей, якийсь один діалект набував сили і переваги, стаючи національною мовою. Скажімо, в основу української національної мови лягли середньонадніпрянські говори. Національна мова у свою чергу породжує свою літературну мову, живлячися з різних діалектів. Важко собі уявити, щоб, наприклад, українська мова виникла внаслідок економічної і політичної концентрації гуцульського, поліського і київсько-полтавського діалектів, бо такої концентрації не могли зазнати Народ і його мова До жовтня розпайовані між ворожими державами Слав'янські племена і народності розгалужуючись на своєму історичному шляху Створювали також діалекти На яких позначились місцеві географічні, економічні і політичні умови Потім ці діалекти збагатили і загальнонаціональну мову Так чи так а навряд чи доцільно наполягати на якомусь одному категоричному твердженні, коли саме питання потребує ще багатьох досліджень. Та це вже справа науковців-спеціалістів заглиблюватись і розв'язувати такі складні проблеми, а не популярної книжечки Лисенка, яка має своє конкретне призначення, що його автор сумлінно виконав. Окремо хочеться дещо сказати про мову викладу. Лексика автора не вискакує, як це часом трапляється у популярних виданнях, і сколій усталених мовних норм. Дивує тільки, чому автор, уподобавши дієслово говорити, забув про інше казати, без якого важко обійтись у фразах, що передують прямі мові або переповідають зміст. Натомість раз у раз надибуємо «Енгельс говорить», «Маркс і Енгельс говорили», тощо. Правильно, не на протязі року, а протягом року. Замість незграбного «самодовляючий» треба вживати прикметника «самодостатній», якого дає русско-український словар Інституту мовознавства.